Втората лекция. Испански афоризми. Колко хубаво е нищо да не правиш, а после да се отдъхнеш. Дяволът умее да се крие в сянката на кръстовете. Никой не прави зло, за да му го върнат. Мъдрото мълчание е светилище. Ако овладее страстта си, овладяваш всякакви влияния. Няма по повише власт от властта над своите слабости. Слабостите са паднали своеволия. Животът на човекът е борба с собствените му хитрости. Високият, интелигентният ум, съчетан с ниската воля, това е създадено чудовище. Разум без благоразумие е двойно безумие. Усърдието укрепява качествата. Работи повече за истинното, отколкото за желаното. Разумният човек е победител на своето своеволие. Истинският мадрец ще бъде огорчен, ако неговата книга бъде одобрена от мнозинството. Тълпата не е мярка. Разумът е даден на малцина. Истината винаги има малко поклонници. Много я възхваляват, други я следват, докато няма опасност. А подлеците открито се отричат от нея. А хитреците имитират вярност. Истината е против властта и против собствената изгода. Че против властта и против собствената изгода. Мъдрият прониква до там, до където е висшият смисъл. Той знае, че там има нещо повече от разсъжденията. Истината е за малцина, заблуждението е всеобщо. Доколкото човек е дълбок, до толкова той е реалност. Мъдрият никога не се подчинява на обстоятелствата. но Той ги управлява. Мъдростта на мъдрият е в светилището на неговото мълчание. Мъдрият вижда ясно, разбира тънко, съди трезво. Той всичко наблюдава, но не се издава. Живей по истината, ето най-хубавата проповед. Научи се да властваш над себе си и тогава ще властваш и над събитията. Велико изкуство е да покориш собственото си сърце. Не упорствай нито в доброто, нито в злото. Действа и само тогава, когато не се съмняваш. Мъдрецът го обявяват за безумен, защото ни плува по течението. Със мъгла в ума, човекът не може да схваща същественото. Улъжеца има две беди. Не му вярват и сам той не си вярва. Търпението е половината мъдрост на живота. Търпението е залог за бъдещия безценен покой. Там, където е глупостта, няма наставление. Важният приятел е само за крайните опасности. Не събирай знания, които не ти трябват. Успехът е нещастно щастие. Правдата е опасна. Тя може да се загатне с намек, а когато намекът не действа, трябва да се замълчи. Ако мъдрият я похвали, това е голяма радост.